і святий Миколай з його сумними очима, і не менше грішними, ніж мої думками, і переливи ангельського саду, і дзюркіт фонтанів, і моя боязкість, і моя сміливість. Усе зникло, як ніколи не існуюче. А я плевла вище, де щось безмовне, але надто лагідне тихо шелеснуло. Це дванадцятий сад. І вразі з подивом і захватом збагнула. Це мій тато впускає мене до себе. Я чула його обійми. Він пригортав мене, як пригортають невісту у моторошній тиші весільної ночі, як пригортають, знайдену в океані безглуздя й безуму самотню жінку, що розстає у світанку сирим, хрипливим туманом і зникає у виріїв днів, як у смерті, ніколи більше не тривожучи нічого. Окрім нечастих спогадів у темні ночі. Я хотіла розплющити очі, щоб побачити, який він той, що дихав приязню і любов'ю на мене. Однак я не шкодувала, що не мала їх, радість не потребує очей. Якби моя воля, я була би півжиття прожила заплющена в темряві лагідних рук і палаючих цілунків. Але те, чого мені не вистачало там. Я налужувала в цю мить, коли солодке дихання уповивало мене безвольними пеленами могутнього чоловіка. Могутнішого я ніколи не знала. Я чула, що він любить мене всією душею. О, він любив мене понад усе. Я тут була його нареченою, його дівчинкою і дитиною. Він тріпотливим диханням приміряв до моїх податливих крил фату. Я попливла йому в руки, чиста, безвольна, легка, звільнена від забралий шор, від страждання, самоз'їдання, і нарешті уже не самотня. Я хотіла віддатися йому, без пристрасті, лише з ніжністю і послухом, підкоряючись його волі останньою пір'їною відродженої ним душі. Я хотіла висушити океани усіх своїх колишніх сліз і болю і сказати йому, що я нарешті щаслива, але за його брамою голосу уже не чутно нікому. Смак пристрасті. Вона ніколи не здогадувалася, що чоловіків можна міняти як рукавички. Банні, швидше як панчохи, аніж рукавички, яких у неї було лише дві пари – коричневі теплі зимові і тілесні ажурні весняні. А панчіх мала вдосталь. Саме панчіх, а не отих вульгарних безрозмірних колготок, що від швидкої ходи збиралися на колінах гармошкою, змушуючи щораз червоніти у найнедоречнішу мить. Вона обожнювала панчохи тонкі, еластичні, блискучі й винятково чорні, що туго обвивали литки і приховували дрібну сітку тріснутих кров'яних капілярів, які щодалі докучали більше і більше. Як і кожна жінка, вона не мала наміру старіти за жодних умов і обставин, та зрештою, в її перспективні плани входить дочасне старіння. Хотілося смакувати життя, як дороге вистояне вино, бодай зрідка, і бажано не наодинці, дослухаючись дзвону у жилах, як далекої канонади. Та життя минало, коли галопом, коли алюром. Витримані вина на смак пробували інші, тріснуті капіляри розливалися по ногах густіше. Нічний неспокій пік оцтом шкіру, і під очима сіялася мжичка перших зморщок. Колись далекі канонади гриміли тепер майже по сусідству, не зачіпаючи навіть осколком гілля її потроху в'янучих садів. Непроглядна передбачуваність того, що має бути завтра і післязавтра, через рік і завжди, давала відчуття затхлости і всеоднаковости. Однотонність щоденного тривання змушувала працювати уяву, Однак її немічні потуги видавалися занадто жалюгідними, якщо колесо фортуни і далі продовжувало крутитися безнадійно далеко і безпощадно скупо. Ніщо не віщувало навіть незначного коливання довкіл неї, ураженої сумним, запізнілим відкриттям. Життя набуло сталих у звичайних форм і прісного смаку, і ніхто не спроможний порушити його звичайності. Здавалося, що вона, чи те, що називає душею, поволі вкривається сухим, мертвим мохом, не напоєним ані зливою, ані сонцем, і він поволі лущиться з відмираючим епітелієм. У цій темені ставало душно, майже нестерпно, так не би перед смертю. Їй забаглося урвати темінь, вхопити, бодай, крапелину, якщо не ковтокт, того дармового вина, що діставалося іншим за безцінь, а чи навіть як винагорода за легкість прийняття щодалі діючих людей і розгнозданих днів. Ніхто не міг би розказати, як дістаються дармові вина таким, як вона, пасивним фантазерам, що знемагають за колючими дротами власної уяви і неможливістю випростатися з корсетів нерішучості потаємні природні вулкани вивільняли на пещене тіло лише у нічній темряві і відпускали у ще таємніші хащи безсоння і без просвітку, які не могли засяяти нічиїми очима. Одні минали, минали, іще прісніші і безбарвніші, оскільки запалена уява вночі доводила до знемоги, лишаючи дневі лише шматки перерваної феєрії. День ставав катом без інструментів, бо жодне обличчя не викликало ані трепету, ані дрібної цікавости. Понурість, безсилля, тотальна втома і безнадія здавалося навіки прилипли до тих, що випливали як мара з вокзалів і базарів, офісів, борделів, концертних залів і пологових будинків.